Frantziako turra, ustailaren saspian abiatuzen eta laster euskal erritik pasako da, ustailaren hogeita sortziuntan daki zuen bezala, uste du testela sorpresa ondirik Kirolaren aldetik eta garrantzitsua iduriz, biara munean izango baita xanzelizeko etapa, turraren azken etapa. Eskaldun talde batek aldiz, aldarik apen festabatele proposatuko du, Euskal Herretik pasako delarik turra, larun batarekin eta gurekin horrena ipatzeko. Garikoitz, musika egunon. Baita zorire, egunon. Euskaldun talde bat beraz, bonolako agera egingo dio, frantziako turrari Euskal Herriak duriku. E, Gukerrannen diegu ongi etorri Euskal Herrira e, argita garbi ba, pasatuko dutelako en, ez esta du aldaketa bat bakbo ezta du emak non dira. baino bai herrien muga bat eta justuki hori e, e, mezu hori zabalduz, Eta nahi ere ingelesez, ez, eh? nahi dugulako munduari mezzuari zabaldu. Esan dugu, welcome to the Basque Country, you are in the Basque Country. Hmm. Banderola batzu, jada agertzen asia dira, eh? bide baztegetan kostaldean ere agertzen dira. Tugetik kanpo ere, you are in the Basque Country, ingles ez izan bak zuen. Bueno, nahi nah zertu guizkuntza dugu, gaurreguntza... Bo, ba gure audientzia eh, nahi dugunez cinezpa ba, televistan bestaldean eta komunikabeiden bidez baturra nazioarteko ekimena badelako nazioarteko ikusle zale, jerrandalizale guzti hoe nanana iritsi bairutzen irutzen ingelesa zela e, bideriko berena eta bide batez frantses txobinismoari buruti beraz irina egiteko aukera Uste duzu, ekin za zerbait ekarriko duela, egun hortan e, mobilizazio bat egitearekin, e, sakit, gauzak aldatuko dira? E, urratx Urrats urratx iten dira gauzak, eta urrats bat gehiago izanen da, ustaien hogeitez dortzikoa, terutzen zegu garrantzitsua dela, horrelako itzordu baten hain zinean, gure aldarrikapen hori plazaratzea. Zein ez tristea Turreko beste edozein etapa, zeren aurten beraien webunean e, horrela saltzen dute, e, heksagonoko mugetatik aurten e, ez dira terako, ez, bai, iaz alemaniatika behatu zirela laua zuten. zabalduzuten, urrengo urtean belgikan hasiko dela laua zabaldu dute, eta beraz esaten dute aurtengo ezaguarria e, hexagonoaren mugetatik e, ez dira terako omen da, Ta beraz zientzen zeikoo normaltasun zen horren atzen ideia politiko argi bat zabaldu naia dago, ba, beraz horren e, aintzinean guk gherbi zatea barkatu trompatu ziste e, muga bat pasako duzue eta hain zuzen Euskal Herrian sartuko ziste, horrek ba, garrantzi handia duela bere txikitasunean eta hori eginen dugu 28an. Barkatu, eraz. Ez da problema bat, ez da grave, trompatzen alda... Uzen Horixe bera, eh? nia bardura bat, zuzenketa bat. <laughs> nia bardura tipi bat. Orden berion bat da. Tura Euskal Herritik pasatzen? Kusiz eh, treznak horri zango diren, kamerak eta erakuz lehi hori Mai. onera etortzen? Ba, Euskal Herrian txerrendu laritza aspalditik zinez errotu dagoen kilol bat da. ez. Egia da, bo, orain munduko koparekin baki gu eh, fubola hartu du, futbolak piso ondia du, berezik ego Euskal Herrian... Iparra Euskal Herrian errudiak e, zaletasun ondia du, mm. baina txirri ondur eritza da, gure nonski gure pilotaz e, gain esango nuke beste laugarren kirola, zinez eh, zaletasun ondia, daukana, ondo errotua dagona herritarron artean, eta gaina euskal zaletas, saleak, eh, txerrindu ere izaleak, famatuak dira mundu osoko txerrindu zalean artean, besteak beste, ba, beren portare eredu garriagatik, beren leialtasunagatik, eta eh, tokia, joaten diren jarraitz dituzten karrera guztietan, lasterketa guztietan, ba, azaltzen duten implikazioen eh, txukunagatik, eta beraz, ba, maia horretan, E, Euskal Herrian turra etortzea ez da problema bat. E, problema da horren atzean dagoen mezu politikoa. Eta horri etzaio e, iskin egin behar. E, ez da inozoa izan behar. Eta e, argita garbi batzuek baliatzen dute e, ekimen kirol ekimen hori politika egiteko. Eta beraz, gu horren hain zinean, e, kiroltasunez jardunez, guk ere iardetxi behar dugu, erantzun behar dugu. Hala uste duzu eh, politika egiteko... Eh erabiltzen dela franziakotura, txikindula. Be, oso nabarmena da, ez da, da nazioarte begira estatuaren ideia jakin bat saltzeko Eta ez diotnik, beraiek diote, eta hori astapenetik horre e, antolatu da oso grafikoki lehenengo urteetan lasterketa horrek estatuaren mugak zaintzen zituen semen e, de gondantzeko, e, mugarrien zaintza ibilbide baten forma hartu zuen, luzaz, eta ez da kasolidadea ba, urte hainitzetan justu, eh, ba, lorren alzazia ba, beti geratzen zen horko eh, lurralde gatazka eh, denok ezagutzen ditugun lurralde gatazka oietan ba, aldarrikatzeko lurralde oien frantzistasuna, Kortxikari bisita egiten dio, Euskal Herreri bisita egiten dio eh, Bretaña bisita egiten gabe eta gero beti eh, frantzistasuna Frantziaren e, bueno, itxura bat edo eredu bat saldu nahi izaten du eta bo, eta espresuki horrela antolatzen dituzte bide bazterrean emetetan bat ekimen, zeren telebistan ikusten ditugun ekimen ikusgarri asko ez dira mm, kasualitatea edo ez dira erritarreko legin dagoa bezik antolakuntzak berak pultzatzen dituenak, ba, marketing, kanpaina handi bat e, delako eta horren baitan batakigu ba, e, ez da du Frantzesean hegemonikoa den Penchamoldea zein denez, ezta du zine zentralista, jakobino hizkuntza bat identitate bat eta hori ezartzen duena, ez? errepublikaren balore horien eta turra horren baitan, ba, beste eh, adartxo bat da. Hmm, ekimenak haipatzen duzularik, uh, turraz uh, gain, zer da zer ikusten den ikastu? Ba hor, hau eh, zugu bide bastaretan dituzten eskultura, gauza ikusgarriolakoak, ez, ez da zinez herritarrek er, er, antolatzen dituzten gauza espontaneoak, baizik eta turrak berak sustatzen dituenak, ba bere marketing eh, kanpaina eta bueno, eta ez hainbat tokiren, eh, turismoari begirako, hainbat informazio, eta zabaltzeko azkenean publizitatetik asko du, baina publizitate egiten denean beti dago ere ideologia bat eta horretaz goetatu beharrean gaude. Badira ez, frantziako tura antolatzaileak eta errien arteko ahemanak, pixka bat bata bestea laguntzeko ere kakotxen hartia egiten da turismoa bultzatu nahian ezagit ezperetako hauza pesak hori adioz baloratu du turismoa bai, bai. ondituko duen ekimena dela eta Eta ekonomikoki, beraz, zerbait ekarriko duela. E, eko, e, beti dagoa, edozen ekimenek dauka alde ekonomikon, ba? guk ehingo dugun ekimenak ere alde ekonomiko bati izanen du. Baina ez dituzte horri begiratu behar dugunik, edo Euskal Herrearen kasuan edo para Euskal Herrearen kasuan, ez dituzte e, gure ekonomia indartzeko biderik egokiena, justuki e, ainbesteineko gaine, gainturismoa eta hainbesteineko gainez, gailegizko pixua daukan ekonomiako atal hori indartzea denik, ez, nik usten dut, e, bueno, garretak eta baionako industria eta merkaderitzakan baratik, hausnarketa interesgarria asko plazaratzen dituzte, justu kontrako zentzuan, ez, iparosko zerbaitetako beharra barin badu, da, hain justu, e, sare ekonomiko osasuntxu bat garatzeko eta bereziki industriaik erketa eta atal, horrelako atal batzuk zerbitzu eta turismo ataletik garatago joateko. Eta tristea da, tristea da, e, gure errepideak untxakudornatuak ikusteko turra pasa behar izan. Antolatzailekin, hagebaratana egontziste edo antolatzen hori huri egitarren artean... A... Gure akuree proiektu ausulan talde handi bada, Guk, turreko antolakuntzarekin zuzen-zuzenan ezgira harreman jarri, baino bai hemengo hautetxia e, auzapezen e, bidez ba, zeharkako harreman hori badago, zeren eta baimenak pausatu ditugu eta mm. eta erantzunak ere ekan ditugu, beraz e, zearkako harreman hori badago. Baina nagusiki gure kimena bai da Auzolan erraldoi bat eta beraz eragila askorekin harremana e, e, izan dugu eta Auzulanean e, Egiten ari garen, ekime bat izango da, ustailaren hogeita zurtzikoa, esaterakoa, dibidez, gune nagusi horretan, izanenden janari zerbitzua, ba, maneserdo zentzi kolegioa, kantola atuko hartu dukudu bere gain, bakigu aurten herri e, urrats ze txarretan eginten eta beraz ekonomikoki beraientzako zen laguntza hori etzen beharrena izan eta beraiek hartute adibidez hor ba talo eh, oh, itarteko eh, zerbitzu guzti hori beregen egita beraz hoiek hor eh, hor izanen dira eh, kaferako ere ikastolen eh, kanboko ikastolak hartu du txanda bat eta gero herri er, talde pilo batek herritar eh, anonimo asko asko inplikatu inplikatu dira ez mm. e, bakigu bueno sea bere kexua urten urte gatazkatsu honetan eta urten olabokatu deni ikusirik ere du eh, bere atxekimendua, mm, ba, bere gure kexua aderazteko eh, turraren kari eta beraz bat eginez ekimenarekin, EH Baik ere zabaldu du prentxau harra, eta beraz zinezor ahots, oso ezberdin askok ba, bat egiten duten ekimen bat da eh, gurea eh, Filosofia hori duelako, ez? Ba, bakoitzari, bere aldarri kapena, plazaratzeko aukera, aukera matea. Buxitiboa da ez, Azkilen, frantziako tura ona etortza? <laughs> Ala hiduridu? Bo, e, ez dugu, aitzak, aitzaki bada eta guk aitzakak beleatzen baki, unigustu eta euskal er erretarrakortan onak, onak girela, e, enbido egin digute, eta guk hor dago erantzun Halaxe. Oda nola pasako da uh, gari muzika hor uh, larum batean da franziako tura emendik pasatzen, uh, biatzen da sen peretik, ez peletara elzeko ados gira Bideak moztuak izango dira, nola antolatu duzu, e, ekimena berdin bitzazera ipatzeko, egoz ditan izango da musaiko, musaiko erjaldoi bat, Ai. nola pasako da Bo, agian lehenik pixkat argitzeko orduteki kontuak eta oie, boturreko gune ofizialetik jakinarazi digute, en, Lasterketa, bo, karabana hata hori amarter dietan, karabana pulizitario, famatu bai. turraren aintzin, basatzen dena, amarteretan abiatuko dela, eta amabiak jota a, a, a, aterako dela lehen e, txerindularia. Ados. Azkena, beraz, e, maio hori da, daraman hori, arratxaleko lauterrietan, eta beraz, ba, bostak eta laur den inguru horretan, pentsatzen dute, lasterketa bururatuko dela. Mm -hmm. e, beraz, horretarako, errepide ibilbide horretako errepide nagusi geienak goizeko bederatzietan itxiko dituzte. Mm -hmm. Batzuk goizeko bostetan ere bai, baina gure kasuan gu ibilbidean bertan gire eta gure gana iristeko, beraz esan nahi edu goizeko bederatzetik haintzina, oinez edo biziketan itzu, e, iritsi beharko dela gure, gure gunera. Eta gure zuek nun izango zarete zehazki, ulehtzeko biskat? Beraz, gu izango gira en, ustaritzetik zure idera duan, Gainitako bide horretan, zure bidea esaten zen mm -hmm. zailena. Lalogeita sortzi zemakiko departamentala da. Hortxe, bide baster-basterrean. Gure Belem, ikratitik Hori da, eh, mentsi bertatik eh, kilometro eta dira. Beraz, hori da gune nagusia. Eta beraz, horra iristeko eh, autoz eh, engatozela. Ba, bi sarrera nagusi ditu gune horrek. Gipuzkoatik barna lapurdira datosten hoientzat guztientzat oberrena da e, baiionar arte joate autopistan, Baiona egoko irteran atera uztaritze e, kanbo norabide hartu eta hor departamentalean etortzea hartzea kapituarriko itzgunereino. Mm -hmm. Kapitoarko hori ezaguna da horzualde e, fabrika den lanteia den hori eta justu da aritztia erdian daukan itzulunee handi hori. Beraz kapituarri itzzugune horretan lehen irtera hartu, eta beraz hor zuraide zenpereko bidea e, hartuko dugu kilometro batera zu bat dago eta hor haintzina segi zureide bidean eta beraz eh hor jaute zeingude hor bildu bai hori or, goizeko bederatzek arte irekia da ah, beraz horragatik hortik zuzenean iritsiko gira ah, e, goizeko bederatzek arte gunera zuten zuzenean hor une horretan sutik sutikaintzina turreko ibilbidean gira baina E bildurri gabeaintzinatu zen eta hortik beraz 2 kilometro terdira gunea hemen dugu. Mm. Gunean badugu eh aparkaleku hautbi bat prestatua eta bide bazterkuzti horretan e, beraz kilometro pare bat bizentzuetan aparkatu daiteke. Ja, beraz bide bazter zabala delako pilarra ereia segatu dute moztu bai. dute. Beraz horietan denetan aparkatzeko izanen da. Ja, beraz zinez gomedatzen dugu aintz gunea arte e, iristea. Hori, gipuzkoatik lapurdira sartzen ari diren guztio horrentzat edo lapurdiko kostaletik datozen entzat. Barnekaletik datozen entzat, garazitik, edo iruinaletik eta nafaraletik datozen guztio entzat. Oberena, zein ba, departamentalean, eh, garazitik, ba iona bide horretan, ardatz horretan, etorri larresoroko itzulguneran jo, pipia en, orden da dagoen itzulguneran horretaraino, hortik ezker la, larresoro herriera iritsi, Herriko etxain zineiko bibigun horretan e, ustarintzerun zartu eta herri irteran, herri irteran ateratzen ari girela esker egongo da e, altzugara bidea eta altzugara gai horrek bi kilometroan, eraman gogaitu zuredeko bide horretara uhum. eta beraz horra iritsirik aterako gira gunea baino baina metro lehenago uhum. beraz berriro esker eta gunean gira. Hori dena, e, e, autos egiten bari madugu. Gero, beste aukera, ba, oinez edo biziketaz, eta hor e, noiz nahi iritsi alkohol gugunera, mm. eta beraz, hor irusarrera ikusten ditugu errez, bat, larresoro herrigunetik bi kilometroan, altzugara bide hori, nahiz eta autuen txat, txata egongo den bi kilometroan gunean iritsi gira. E, larresoroko beste itzurgunetik, edo jurguti lantegiko itzurgunen nagusi horretatik ospitalea bide hartutik, hortik kilometro tardiz ere hortxe gunean e, gira eta bestera astolo Berriko itzulgunetik, horre ustaritzeko jendarmeri berriak induten itzulgune horretatik e, San Francisco Xabier kolegiokoa patiarrori hartuz hortik ere bikilometroan hortxe e, gira. Beraz, mm -hmm. zinez sí, errex eta eskura iristeko. Gainera, gehitzen alda turra.eus e, zuen webgunean karta edo mapa badela. Et, eta pa pa tuitudan xetasun guzti hauek ere xeiki irtzita eta bai bilbideak ere ba GPS bidez nola iristen den bideak markatua eh, gauza guzti horiek hortxe eskura preste ikusteko ama bitan uh, beraz mosaiko irraldoi eh, bat egiteko asmo duzue eh, jendeak izena emandu jendeak izena emaiten alde oraindik uh, jendeak izena mate narida eh, beraz eh, guk prestatuko dugu hori antolakuntzaletik mm, errasteko jarri dugu izena mate hori Nahi duguna da, ba, bederen ikurroren bihotza, bo, gepes ikur bat, zi ba ziba antzeko simbolo, simbolo bat da. Mm. Eta beraz, ziba horren gorputza osatzeko ba, seireun bat pertsona beharko ditugu. Mm. Eta beraz, seireun bat pertsonako e, zi ba gero horren inguruan, dauen jendeko puraren arabera, joango gira gero geruzak e, gehitzen eta gehitzen. Beraz, hori... Horratik, amaiketan asikogin ditugu prestatzelanak, amabietako txanko forma hori osatu haukitzeko, eta gero aterako dugu ba, argazki ikusgarri polit bat, eh? komunikabide guztiei zabaltzeko, eta errateko ba, hemen e, Euskal Herrian girela. Mm. Hori, zalantzigabe hitz ordu nagusia. Gero alare, pentsatugu eta ikusiz ba, larun bateko ikusik, e, Laumadez jendea etorriko da, eta jende handana etorriko da, baina osstiales ere jende andana etorriko da, Eta beraz, eh, ostiral arratsetik atxaleko bostetatik etatik gunea eh, ireki da, yes. eta ostiralean bertan ere programa animazio programatxo oh. bat antolatu 두고 horjatekoa eratekoa eskaintza guztiori zerbitzu hori horren da, eta kontzertu pare bat taldeko kontzertu bat ere bai. Ah, festa pixka bat beraz. Festa piska bat. Ala irudikatzen baduz. <laughs> eta gero bon, euskaldunak usailadute, ikurrinakak gertuko dira, bestelako banderolak eta zuek ere banatuko dituzue beste plastikozko Horiek ere, donola, Hori ek ere edo nola zen dagune desberdinetan hiceiten aldira ere. Bai, denak zenbaki zenbakiak denak astronomikoak dira. Mm -hmm. Egun honetan e, 5000 metro ikurriña inplimatu ditugu eta beste 5000. Bai, eta beste <laughs> 5000 Judah in the past country e, aldarri kapen beraz en, Gune nagusian eta baita ere bidean zehar arrera gune deitutikun puntu jakin batzuetan. Eh? Senberen ustaritzeko ibilbidez zatean bon, beste bi tokitan, pinodietan, zuraiden eh, hoietan banatuko ditugu ikurriña hoiek eta plastika hoiek bat jendeak bat egiten duen jendeak ekimenarekin bat egiteko aukera izan dezan nahiz eta guren nagusian ez batu ez eta, beraz horretaz gain ere kamisetak ba atera ditugu eta hori guren nagusian egonendia salgai boste euroren truke eta, bueno, azkenean, ba, guzti hau finanziatzeko ere, ba, soxa beharrezkoa da, eta, beraz, ba, jendean ire, e, gombide hori luzatu nahi dugu, kamisita horiek erosteko, eta gero, naiz eta soportoiek ikurriak eta hori dena, borondatearen truke banatuko ditugu, ba, beraz, ba, beraien laguntza e, emateko diruaz, dedila traba izan, hoiek hartzeko, baina, ba, laguntza zinez, ongi hitorria izan endela. Azken galdera bat, nor kirabaziko du, xempere espeleta harteko etapa? Um, Mikelandak <laughs> <laughs> Hala ez polita eliteik euskaldumatek Erdin e... irabazka Nik uste, gure ekiminari Egin dezaiokene karpenik Onena zango elitzatekela e, berak Ez errokuaren kontrakoa, baiztik eta Turra. Hala, <laughs> ikusiko, horrekin ba, bukatzen dugu, ramezala turra.eus gunean interneten baiditu zu informazio guziak, izan emaiteko gunea ere, karikoitzu muzika, milezkar? Milezkar, zori.